Uh, Dobredani in večer, povzal so te moje ime. Uh, z Andrejo Varnovo in Joži, kako smo, smo tiste, ki smo uh, odgovorni za zadevo, ki, ki se danes dogaja, ki se do voljujo od visoko in ponad povznih kardinalov, tako da nekaj. Kaj dovolj izražajo, kot če eniko se kako se to zgodilo. Uh, zakaj smo pravzaprav zadevo, dali v eno, namen je a provad nek javni prostor razmišljanja, javni prostor alternativ, ljudi, ki nas ljudi in skupin in tudi organizacije različnih političnih strank, ki ki nas zanima uh, razmišljati s politično, družbeno angažirano mesečno napredno. Um, to se vse obrazapro uh, na nekaj koncepti, ki bi dejalo razmišljati, ampak Uh, zdi se nam, da je sploh zdaj ta zelojivski trenutek pomembna za to, da se nekateri razprašeni ideje, razvršeni edropacije, uh, tudi po samoznici um, zbiramo, čim več um, Če ne drugega, vsaj spoznamo, ampak ne potrebamo odstaviti zadevo skupaj narediti. Uh, zadeva je bila tudi pogovilo samem namernost skopa. Zdrav mi šel sicer tudi uh, Andrejo tekst, Ki je na nek način v esejističnem tonu probal povedati, izpovedati neko občutje, ne pa nekega programa. Vsi ki smo tukaj na nek način, ne na nek način, ampak svoje na obravnih tem, kar želimo nekaj, želimo. pomenjali smo, seveda, popularnega Hesla, oziroma Piesela, ki je jezni in da jezni potem nekaj. Angažirani v politični akciji, zdi se, da je dobra referenca, mogoče malo populizniš v tem času. Uh, ampak to, kar pomeni, da vidimo neki prostor, kot prostor, in od nas tukaj je potem odvisno, kaj bo iz tega lahko. Mogoče nič, mogoče smo to že rekli, in mogoče bo nekaj takega. Mogoče samo še eno učinkovito, osebno izkušnjo po 15. oktobru, to je bilo javno da se je bilo nekaj posameznikov, kot je Rečnica, da so bili super novi, uh, kjer ste v podobnem času srečali velikih nekom, ki so se bili pripravljeni v postaviti uh, javnosti, da razmišljajo no, o politični situaciji, o, o demokraciji, o tem, da je treba biti, da ti razpravlja, da se roši, je zelo angažirana. Um, Na je potem akcija v kar pa ni rečeno, da je ne Tako je prepadala tudi grožnja interesov, tudi motivov, pa je nekaj resno od notranjega. Sam še spomnim, da se lahko zbudim za 18, da 20 let, ne več na tej ravni, res bi se rekel, pasično, demokratično. Zelo me razveselijo, zato tudi po tem, da se dajmo pogovarjati te zadeve, povezovati tisti, ki ste že nekaj počeli, ali smo že nekaj počeli tisti, ki je v svojem potičku, nekaj počnemo. Takrat, kar ideja je se povezovat, kaj bo pa bratilo, iz tega je pravzaprav od nas, koga in meni do treba vpis. Tako je. <sih> no, torej, kot rekel Borat, uh, moje ime Andre Andrej Adam, in um, na nek način sem si predstavil to mojo vlogo ali pa izražanje moje jeze tukaj, z neko situacijo, v katero sem se zapletel, mogoče zdaj, kakšen 14 dni, tri tedne nazaj, me je Jože povabil pri poskusu organiziranja recimo, neke take ekosocialne koalicije, kar se je počelo v Ljubljani, in izkušnja tam je bila, da se Vsi ljudje, če smo to zdaj tukaj mi, a, nismo sposobni oziroma da se ne znamo povezati, da bi morda nam uspela a, spremeniti neke prakse, ki jih vsak dan živimo. In osnova ne, tega neuspeha je v bistvu, a, oziroma ta neuspeh je osnova za nekih mojih razmislekov. Zdaj, me čisto iskreno zanima, zakaj toliko govorimo, zakaj izražamo jeza, zakaj si pričimo, da bi radi nekaj spremenili in na koncu nič ne spremenimo. In zdaj jaz razumem le to naše srečanje tukaj kot še en poskus, še en optimističen poskus, da bi pa nam vendarle nekaj uspelo. Vendar verjetno man na emega kot so zdaj vsi ti zadnji poskusi bili, štart na parlament, to, kar recimo so bile neke ideje trsa in podobnih grupacij, za katere jaz mislim, da danes lahko že nasprotno s tem, kar sem misli še pred 14. dnevi, 10. dnevi, pa ne, bo robi to potredil, Uh, jaz sem res optimistično verjel, ne, pa marsikdo si tu še, tuše, da se je pojavila neka skupina, ki bo znala ta val, ne, tem, o čem se reče neka revolucija, ki jo dal Slovenija predstavlja tudi 15. gibanje, 15. oktober, uh, ne vem, potegniti seboj in da bo res uh, se pravi nekdo, ki bo reprezentira, oziroma predstavila to, kar jaz mislim, da je Naš interes, oziroma kar se bo potem, verjamem, pokazalo, ne, ko se boste vključili v razpravo. In zdaj sem jaz tukaj, ne tako razmišljam, ta, to, kar vam zdaj tu in kar vam mislim, da je predstaviti. To sem napisal, saj že štirikrat, oziroma prepisal, dopisal, spremenil, vrgo vrgomen, kar se mi zdi da je prvič ta trenutek, zakaj si nismo sposobni v resnici povezati, na nek način je težko misliti, zdi se mi pa potrebno. Ne. Um, jaz bom zdaj to na kratko predstavil, pričemer pred um, da ideja je ta, ne. ni treba, da prejem do konca, ko se kdo s čim ne bo strinjal, ali se bo, ali bo idejo, idejo, najkr prikine, pa se vključi v razpravo. Torej, moja prva teza ne je, da to, da nam ne uspe, je na nek način smešno oziroma mi smo smešni. To se, ne zdi, bi si morali na nek način priznati. Zdaj, pa, zakaj smo smešni? V bistvu že leta, osem let, panavest let, ne, v bistvu voljemo manjši zlovo. In to, ne, kar bi nas z moralo iziti, oziroma bi rekli, to pa je res smešno, da smo to pripravljeni. Uh, to pomeni, da če volimo manjše zlo v resnici, nimamo svojih predstavnikov, ki bi zastopali naše interese. Pa zopet ne v stilu za narodno blago, rešimo Slovenijo, ne vem, kam se rešli. nič po moje ni treba reševati. Čisto dovolj bi bilo, da bi nekoč imeli nekoga, ki bi ga res volili. Ne pa da tam po pa, pa ecpc ec, 5 ec, ec, ec, ec, ec, ne, a ta je manjše zlo. Uh, in zato ne. Kar je pravi karneval, ne, ni ta tu, ampak so volitve. Volitve so potem takem karneval, zato, kaj prema tja. A, nijemo nikogar zavoliti in je to nekašna komedija obnemelega mesa in duha, ne, kot jaz temu pravim, pri čemer smo obnemeli mi. In zdaj se mi zdi, ne, da bi se te naše nemosti lahko lotili, jo misli, a, recimo z nemim filmom. A, pred kratkim ne, sem Gleda ta film Čaplina, film Moderni Časi in za se spomnite, da recimo za tem tekočim trakom doživi živčni zlom. Ampak, če gledate natančno ne, te sekvence filma, on je v bistvu egoist. In to je zdaj to, ne, kar jaz mislim, izvesti neko kritiko nas, v bistvu, kar potrebujemo, je neka samokritika. A, Lahko bi rekli, da je žrte sistema, pa kako se on ne obnaša, ne? recimo tam e, si pili nohte, ne? ko bi moral nekoga zamenjati, ali pa v eni sekvenci, ne? ko a, pomaga šefu ne? stroja in se njim hodi okoli, ko šef stroja pade not in potem ravno zazvoni odmor, ne a, mu ne pomaga, dokaj ga on na nek način a, roti in kriči a, nan. ne. Teda, v bistvu je, kar je on v resnici se iskreno pripravljen, Čepeljem v tem filmu posvetiti, je skrb za njegovo, ne kot reče ta njegova potepuhinja, kolegica Buckinghamsko palač, ki je zbita iz lesa. To pomeni, kje on želi, to je ta njegova zasebna intimna luknja in to ne bi mi morali na nek način uh, začeti misliti, ker zdi se, da smo v tem podobni. In to me je napeljalo ravno ti neuspehi. Uh, povezovanja uh, vseh teh gibanj, kar se je dogajalo v Ljubljani. Vsi so na nek način predstavniki vsak svoje lukne in tam so še pripravili nekaj narediti. To, kar pa zdaj skušamo tu narediti, se pravi res, neko temelno povezavo, tega pa, uh, do tega pa ne pride. Za že leta ne pride in se mi zdi, da to je to nekaj, kar bi v resnici um, morali tematizirati. Se pravi poanta ne, tega filma, v je interpretira nas, Naša stvarnost je, da ta protipuh se biče, torej sistema res a, nima rad, ampak ravno v kogar se biče, se sistema, sistema še najbolj podreja. Zato, ker ni sposoben narediti nič, a, kar bi ga spremenila, oziroma kar morda zopet opredeljuje nas. A, on verjame, da se je mogoče s pridnim delom, kako značilno za nas, in z optimizmom izboriti svoje prostor pod soncem, pričemer nikoli ne, ne pride do tega, da bi vsaj malo poskušal na neki ravni z politično akcijo spremeniti sama igre. In to se mi zdi, da je zdaj tu megalomansko najbrž rečeno, ampak uh, zdi se, da bi neko gibane kot je 15. oktober, ne, in če se odjek smo najbrž tudi tukaj, spodbojeni za temi idejami, da je da se, če že govorimo o spremembah, pol bi se res morali nekaj spremijeti, ampak pol bi morali prilesti iz teh ne, zasebnih a, svetov, ne, ki jih mogoče ta šaplin tak vreda ponozri. Se pravi, o, zase meni, to smo prej po telefonu saj po ure z Robin ne. Moja teza je tukaj, da, ne, če že govorimo o nemem filmu, jaz menim, da dokaj nimamo nekega predstavnika, ki nas bo kakorkoli že politično zastopal v trenutnem sistemu oblasti oziroma demokratičnih institucij, da smo mi resnici neme. Zdaj bi lahko nekdo ugovarjal, ne vem, če bo kar naj, Uh, ker imamo, imamo internet, imamo razna alternativna uh, gibanja, ravno kot je gibanje 15. oktober, ki s drugačnimi uh, civilno-družbenimi praksami na nek način opozarjajo nase, neke počnejo, zdi se, da neke spreminjajo ali spreminjajo. Uh, Sem se mi zdi, da bi eno ta gibanja rabila neko uh, še dodatno podporo oziroma uh, da, dokaj je tako, se spreminajo v karneval, oziroma spektakel, in to ni naš spektakl, ne? ampak ne, za predstavnike medijev, in koliko nek medij pol predstavi ta spektakl, ne potem v resnici to izveni v dnevo dveh, potem je že na kakih peti strani, potem je na 31 strani, časopisak ki ima 30 strani in proga več ni, in potem je to samo še rumena novica, neka kurioziteta, oh, zanimivo, poglej jih ne. A, pa tudi umazani so, no, no, ne. A, ali pa tako, če ste včeraj gledali ponočno mizje, škamperlene in podobni se govorili, a, mislim, mislim kako so že umrli in je bilo to praznovanje dneva mrtvi ja, ne, se, oni so tam, zdi se, da imajo napačen cilj protesta in na ta način ne, potem neke zanimive akcije izvenijo. No, in zdaj mislim, da kar je ta naša smešnost, to je neka resnici neizobraženost, neka nespametnost, zato, ker ne znamo dovolj dobro misliti tega, trenutko enu kaj je treba narediti, je kaj treba naglediti da se povežemo in da. Uh, lahko živimo te svoje rituale, ne? ne pa da vse čas kamarkoli karkoli že v službi živi v bistvo uh, rituale, ki nas tam pričakajo. In na skoraj nič ne moremo, ne? In potem se nam ves čas uh, dogaja to, da ko premo sem smo jezni, kričimo Uh, ko pa se pravi, smo ne vsakdani občani te družbe, uh, pa delamo v bistvu vse čas nekaj drugačnega in smo šizofreni. Tukaj v resnici, ne, kot nas je tu, lahko rečemo, krat dva, tako bomo odpol, ne, lahko reke, da nas je bilo, ne vem, 30, 40, ne, če nas je zdaj uh, 20. No, in zdaj morda, da to v vodne besede zaključim izbrzka se en citat, navedek iz Altiserja, ki pravi tako, da če ne delamo tega, kar bi morali, torej to, kar krčimo. pač glede na to, v kar verjamemo, potem delamo nekaj drugega, kar pomeni, da v glavi skrivamo druge ideje, kot jih javno razglašamo in delujemo v skladu s temi drugimi idejami in smo potem takvi kot ljudje, da on pravi, nabla Miller reče, da vse nedosesledne, pa pa cinične. In um, to, ne, se zdi, kot jas razumem, da našen, ta našen izhod, je nekaj, kar bi morda nam uspelo preseči, kako pa bomo verjetno nadaljevalja rekli. Takda to kozaj zaenkrat z moje strani. Um, staj, še Jože, ne. Lep pozdravsem. Jas sem, sem Jožik Ožgraber. In sem zadan pripravljanje tri kratke tekste, pa bom začel s, s tem, kar poznate, namreč v mediji se govori o 1% proti 99%, ne, v okviru giban, gibanja 15. oktober. In zdaj bom jaz povedal predstavo če na malo literarni način, kako jaz vidim ta najprej 1% in kako jaz vidim teh 99%. 1% proti 99% žonglirajo z denarjem, da ima korist peščica, žonglirajo s paragrafi, da ima korist peščica, žonglirajo z znanjem, da ima korist peščica, žonglirajo z orožjem, da ima, škodo, da ima škodo mnogim. No, skratka, zdaj pa kako vidim pa teh 99 razvoj v smeri nečloveškosti. Stisnili so te v kot, Niti tega ne veš, kdo vse. Veš le to, da so ti ne naklonjeni. Strah je postal tvoje osrednje določilo. Zato raje držiš jezik za zubmi in škripa z njimi. Nezupanje se ti je razraslo tako zelo, da dvomiš celo vase. Kar naprej si napreži, ker ne veš, odkot te bo zadelo. Zadelo pa te bo v vsakem primeru. To si prepričan. Ali, ali pa si tole domišljaš, ni važno. A za zatrdno veš, da živiš med slabimi ljudmi, pravzaprav med zveruhi. Počasi postajaš tak tudi sam. Škoda. <tose> to je bil malo tako, bi rekel, iz avtiskov, kot je preč Andrej prej povedal tudi, da nekako, nekako izraža neke občutkem. Zdaj pa preidem na čisto bolj formalno plat, namreč, ker sem že staro železo v tovrstnih aktivnostih, se mi je nekako izcimilo zelo preprosto videne, z katere so srednje faze uveljavljanja družbenih idej neke družbene skupine. Pa mislim, da je dobro, da imamo to vsi pred sabo, Saj, ne bo nič novega, samo malo sem tole strno pa okleisto. Teh pet faz, torej uveljavljanja nekogašnje družbene ideje je naslednjih. Ozaveščenje, obelodanjenje, delovanje, uresničenje in pa izboljševanje. Poglejte, najprej treba eh, z lastno pametjo, z lastnimi koncepti, eh, skratka ne predzeto od kogarkoli, eh, v bi bistvu ozavestiti lastni položaj, ozavestiti društveno stanje in ozavestiti kaj bi sploh rad nek posameznik, kam bi rad prišel, kam, kam bi naj družba prišla. Zdaj to zavešnje, treba vse čas. Eh, dobrega je pa čim prej zaključiti v neke, neke, neke rezime. Eh, magar je to ena stran teksta, eh, tako da prečkujem, da pač vsi, ki smo tukaj, da, da to nekako že imate narejeno, da približno imate imate neko analizo upravljeno, kakšna družba je in kakšna družba bi radi zadevo zapeljali. Druga, druga etapa je uh, izrast tega, o, o, tega skratka neko javno obelodanjenje, formulacija, artikulacija tega, kar, kar si domislu sam skupaj z nekim krogom ljudi. To tudi se počne, ampak reko, da mnogi pa morda še tega niste nismo naredili, ali vsaj morda ne v veliki meri. Tretja zadeva, pri kateri smo zdaj, če predpostavljam, da to, to drugo fazo ste, marsikdo, kot vas tu poznam, že upravili, ali pa upravljate že kar nekaj časa. Tretja, tretja faza je samoorganizirano delovanje, ali pa neka kontinuirana, reko dolgoročna aktivnost, Je isto tisto, na kar je Andrej upozoril, kar kar morda vsak od nas malo poskuša sam praskati, pa ni najbolj uspešno, se poskuša povezovati, pa naleti na nek mok, ali pa, ali pa dvome ali pa strah ali karkoli. Skratka, ta neka samoaktualizacija v družbeni praksi, samo promocija, skratka, to, da poveš programe takšne, izvajamo ga zdaj že skozi neke realne, konkretne družbene projekte skozi neko realnost zauzemanje za to, za ono, proti onemu, proti tretjim. Tega ni, ne, v bistvu, skratka, nekaj koalicijskega, povezanega, kontinuiranega, dolgoročno usmišljenega ciljnega delovanja ni. In da razumem današnji sestanek kot neka, kar bi naj pomagalo k temu priti, ne, skratka, če še kakšen osamljen k, ali pa kje, kdo, ki išče neko, neke partnerje, pač seveda se jih lahko tu najde po me koncu povedal svoj naslov. Um, to delovanje, seveda ta aktivnost uh, ni samo javna, je tudi predtem interna. In Meni se zdi pomembno pri tem uh, delovanju, ki je najbolj projektno usmerjeno, je skozi konkretno delo se človek najbolje spozna samega sebe in druge. Uh, skozi to se mi zdi dobro, da je, da je pomembno, da se ljudje, s katerimi se zraven, sfiltrirajo, uh, da nekako se stehtamo drug drugega da vidimo, kdo misli resno, kdo je samo pač gost, radovednež, kdo je morda celo kaj slabega, kakšni miner, desoktivec, ker vse to se tu v polju družbenega upravljanja nahaja. No, četrta stvar, ki je že bolj udaljena, je pa uresničenje teh idej, ki pač samo samoorganizirana agropasi ljudi zagovarja. In sicer v neki družbeni praksi, bolj splošni pa tudi v interni brek v teh krogih, ne, In tu uh, bi rekel, da so sve to dolgoročne zadeve, lahko rečeš, oh, šele čez 10-15 let bo družba dovolj zrela, da bo moje ideje prevzela, recimo ne moje, govorim naše recimo ali pa te alternativne zadeve. No, ampak opozarjam pa, da lahko jutri začnemo čist neke konkretne prakse, ki se nas, naših dnevnih življenj tiče, izvajati, kar se transporta, prehranevanja. Kulturne, kulturne konzumacije in kreacije, skratka, že, že zdaj skratka se tudi seveda počne, ne? in mislim, da so tu še velike neščepane možnosti, da bi dosti več, dosti diši odstotek tega vsakodnevnega žene lahko človek z somišljenjiki izvajo na način, kot se nemo zdi prav, ne pa pod dominacijo nekih teh, teh centrov moči. Dobro, če bi pač prišel do tega vresničenja tudi na splošni ravni splošni družbeni, pa kasneje, ko se to naredi, pa se seveda zdržuje in izboljšuje. E, skratka, ne pridemo v neko stavne dogajanje, ampak v, v neko v nek, v nek vedno, vedno živo družbeni dogajanje, ki pa seveda zahteva stavne nagažma, stavne izboljšave, popravke, spremembe in podobno. Ne? Jaz bi vključo s tem, kar sem že povedal, da, če, če imam kaj danes tu zapovedati, je razen tega, da se spoznamo tise, ki se še ne spoznamo, pa da si izmenimo naslovek, kdo se to želi, naslednje, da je dobro se čim prej en, dva konkretna projekta, taka, ki bo, da, bo sta skupna, skupna, taka, pre katerih nas bo imelo več interesu delovati, pa ne samo z namenom, da se da pripelete do nekih dobrih javnih družbenih rezultatov, ampak predvsem, da, kot sem rekel, mi tamo tam od drug drugega in da vidimo, kdo misli resno in kdo je če je se sposoben in voljan. To se mi zdi ključno. Hvala.